Və sonra müəllif Allah, ə, ikinci hədisə keçir. Bu ikinci hədis də Hişam Haris ibn Hişam rəziyallahu anh-əsidir. ki: Sa'ala Rasulullah sallallahu fəqal: "Ya Rasulullah, keyfə yətīkə l-vəhyu?" Fəqal: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفسم عني وقد وعيت عنه ما قال وأهيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت أعيشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفسم عنه وإن جبينه cəbinə hü le fesad araqan və bu hədis e, Hişam ibn Həris ibn Hişam rəziyallahu ənhu də ki mən dedim ya Rasulullah sənə vəh necə gəlir və deyiləndə ümmiyyətlə və E, lügəti və islah mənası var. Lügəti mənası vəhyin, yəni, e, gizli xəbər deməkdir. Yəni, gizli xəbər. Bu gizli xəbər nə ola bilər? Bu, yazı ola bilər, bu, ilham ola bilər, bu, məktub ola bilər, bu, işarı ola bilər və bütün bunlar hamısına e, Quranda və sünnədə dəlillər var ki, yəni, bu cür vəh, lügətən bu cür mənaları özündə ahat edir. Ancaq, islah mənası isə e, şəriyyət ilhamıdır. Yəni, e, Allah subantan öz pey lənə şəriət ilham eləməsidir. Və bu da onun yəni şəri, yəni mənasıdır ki, və e, Hişəm hi, rəziyallahu anhu peyğəmbərsəm susdu ki, ya Rasulullah, sənə vəh necə gəlir? Yəni Cəbrail vəhi sənə necə nazil edir? Və peyğəmbər əsəm dedi ki, deyir, hərdən mənə zınqrov səsi kimi gəlir. Və bu da deyir mənə ən ağrı olur. Yəni zınqırov e, mənası, yəni e, heyvanların zədin boynunda asılan e, dəmir, hansı ki, ortasında da misdən e, balacası olur. O divanla, bu divanla və səs yeri necə ki, bu günkü e, gündə, yəni kilisələrdə asılan zınqırovlar kimi, yəni o kalakonçiqlər yoxdur xristianların kilsələrində. Baxa mən o e, sal salatul cəras və odur. Yəni o özü cəras salər və deməsən bu olar ki, və onun o zınqrovdan gələn səs kimi olur. Və bu da deyir mənə daha şiddətli olur. Yəni nəyə şiddətli olur? Ümmətil vəhin hamısı şiddətli. Peyğəmbər sallalləhu əleyhi və olan və hamısı şiddətli olur peyğəmbər sallalləhu əleyhi Sadəcə bu e, o zınqrov səsindən onu anlamaq, o, o dəmir səsindən, hansı ki o dəmiri dəmirə vurulan səsdən o cinkdir ki, səs çıxır, bax, o səsdən o vəhyi E, e, ə bu peyğəmbər sallalləmsun, yəni çətin bir e, proses idi ki, hansı ki, buyurur ki, "Va huwa ashaddu alayya fa yufsamu Və deyir, o, o səs gəlir və sonra o məndən aralanır. Qad va qad va'itu anhu ma qal. Artıq mən o məndən aralananda mən artıq e, o mənə dediyini mən nə etdim? Dərk elədim, topladım, qavradım, hifs etdim, bildim. Və Vədir hərdən də deyir mənə e, bir e, mələk insan forma insan qiyafəsində deyir mənə e, və həqiqətdir və bu da e, rivayətlərin çoxusunda olduğu kimi e, Dihya ibn Kalbin, yəni rivayətidir. Kalbinin Dihyanın e, olur ki, E, onun İbn Dəhiyyə də deyirlər ki, həmən o sahabənin e, simasında çox vaxt e, Cabrail, yəni Peyğəmbəsi Azama yəni vəh gətirərdi. Və deyir, o mənə insan vurmasında gələrdi e, və mən artıq e, məni danışdırardı və sonra mən o danışdığını dərk elərdim, hifz Və Ayşar Ədalan dedi ki, və artıq deyir, mən deyir, soyuq vaxtların birində Peyğəmbər vəh nazırı olmasını e, gördüm o artıq onun ə, alını elə bir e, tetfassadu araqan elə bir bir dam heyvanı zada kəsəndə və ya da ki insanın arteriyayla damarı kəsən qan necə təciliqlə çıxır. Vədir, və deyir Peyğəmbər sallalləmdə qan o cür, e, tər o cür axırdı. Yəni o vəhyin şiddətliyindən soyuq havada məs Peyğəmbər sallalləm alnından bu cür, yəni sürətlə, yəni tərlər, yəni tökülürdü.